Автонавантажувач Автонавантажувач – різновид спеціального складського транспорту, призначеного для переміщення, розвантаження, навантаження, складування, штабелювання, різних вантажів. Цей транспортний засіб з'явився наприкінці 1920-х років у США. Сучасні автонавантажувачі можуть мати електричний мотор – або двигун внутрішнього згоряння. Вантажопідйомність автонавантажувача становить кілька сотень кг.